Гнітила злість і заздрість. Ну, чого цей пихатий Володислав так ганяє його, мов холопа свого? Затримавшись у сінях, Судислав зірвав свої злість на хлопчикові-служникові, штурхнув його так, що той ударився головою об стіну і впав непритомний. Володислав тим часом, поставивши ще один стілець, поклав на нього ноги і грів їх біля гарячої печі. Він сидів і посміхався, спостерігаючи, як господар діставав корчагу з медом. До світлиці війшла судиславиха і, не поглядаючи на гостей, попростувала до столу. Вже поверталася назад, коли її зупинив владний голос. «А що це ти, Олена, на гостя не поглянеш?» Вона задружала від несподіванки, і якусь мить не могла зватися. Потім, отямившись, проказала. Боярин, Володислав, і не мислила такого. Довелось побачитись, Бог привів. Низко вклонилась і швидко вийшла, налякана баченим. Чи не довідається чоловік, що вона колись пригортала цього гарячого балакуна? Ну що ж, господарю, до вечері клич. Хоча й сам напрошуюсь, але не лай за це, голодний я. Та й перемерз у дорозі, поїтися треба. Судислав налив у корці пінистого меду і, подавши гостям, підніс свій. «Вип'ємо, друже Володиславе, щоб доля наша пінила, сіграла, як цей мед». Випили. Помітивши, що гостеві цього мало, Судислав підніс йому другий корець. «А тепер і поговорити можна...» Та язик приймес до гортані, задоволено крякнув гість. Він посміхався, хапав смажене м'ясо, прицмокував, кусаючи цибулю, мружив очі. Тепло розливалося по тілу. Він розчісував п'ятірнею руду бороду. Перехиливши четвертий корець меду, він присунувся ближче до господаря. «Ти їж, Володиславе, звернувся він до свого супутника. «Не соромся!» «Як живеш, Судиславе? Хочу розповідати не треба, я все знаю. Мої вірні люди мені переказували. Княгиня Романова володарює над вами, мов свинопас своїх свиней ганяє вас. Уїдливо щепали ті слова. Але що скажеш цьому пихатому Володиславу?» – побоювався його шкодливий Судислав. Якось так виходило, ніби цього і не хотів він, а завжди позад Володислава стрибав. І слово Володиславове скрізь важило більше. Лаяв себе часто судислав за боягуство, а коли треба було до діла, наче ненароком, ховався за спини інших. І вже давав собі слово, коли залишався наодинці, не слухати Володислава. А тільки той з'являвся, відразу відбирав усю хоробрість. Отак ішов він за ним. Тільки лукавий Володислав зберігав судислава для своїх підступів. Тому й вийшло так, що не викликав він романового гніву і лишився у своєму маєтку. Не помилився Володислав. Сидів собі тихенько його поплічник у галечі і, мов шашель, підточував романову могутність. Володислав і Судислав, як і інші великі бояри, не могли примиритися з владою князя Романа, ненавидів його. Тож і зраділи вони, коли загинув Роман. Знову могли вони крутити Галичем, як хотіли. Міцним було велике боярство в Галичині, не таке, як у київському князівстві та інших руських землях. Тільки в далекому Новгороді Таким можна, владним було боярство. Задерикуватість та зухвалість багатомаєтних галицьких бояр мали під собою ґрунт. Далеко Галич від стольного города Києва. І не міг великий князь київської Русі завжди знати, що робиться на околицях руської землі. А це було до смаку боярам. Пізніше від інших земель одержала Галичина собі князя. Встигло велике галицьке боярство розжиріти, укоренилося багато боярських родів. Привільно жило це боярство, багатіло, загарбувало землі оселище. А як пішло феодальне роздроблення і поділилась руська земля на осібні князівства, то галицькі князі не були в змозі бояр прикрутити, бо загарбали бояри собі всю найліпшу землю – закабалили смердів. Князівське володіння пізно почали зростати, тоді, коли вже боярство захопило в свої руки найвигідніші землі і ліси. Нічим не було зобов'язане боярство перед князями. Господарська міць у руках великих бояр була, а значить і сила. Не раз князі ламали собі зуби, «Залізна шия у галицьких бояр!» Багатомаєтні бояри тому й верховодили, що все їм підкорялося. Нечисленна династія Ростиславичу, правнуків Ярослава Мудрого, не могла прибрати до рук цих свавільників, і в найбільших та найбагатших водчинах сиділи бояри. Не перелічити оселищ, що ними володіли великі бояри, і військо у них своє було Мали вони власні дружини. Тому й важко доводилося князям з таким боярством боротися. Тому й князівська влада в Галичі була неміцною. І часто траплялося, що князями попихали бояри. Князь главу Галичі Ярослав. Недаром його в народі осмомислом прозвали. Розумний, хоробрий був. Від ворога землю рідну боронив. Та з нього насміялися бояри, Примушували жити по-їхньому, втручалися в особисті князівські справи, у княжий терем лізли як до себе у світлицю, забороняли навіть зустрічатися з жінкою, у яку він був закоханий.